Va as-salamu ala ashrafil anbiya'i svaka zahla pripada uzvišenom Allahu tebaraka ve taala nego nego miri spas na najdraženog poslanika Muhameda sallallahu alayhi na nego časov na sve nego drugo na sve nego koji sve dobro sune danama ba'da samo rekao rakatullahi ve rakate. Ja dragi mo o mubarak mjesecu Ramazanu koji je na našim vratima Međutim, sigurno se neće imati tu šta nešto dodati novo, jer smo mi zasigurno čuli mnogo predavanja. Isto tako smo proštili mnogo literature koja govori o temi Ramazana. Međutim, uvijek se postavlja pitanje kako čovjek da motiviše sebe da provede Ramazan na ono način sa kojim će biti Allah te varakvatala sa njih zadovoljeni odnosno kako da izađe što iz toga mjeseca da se on na Bajram raduje odnosno onako kako se to raduje musliman a to je da izašao iz tog mjeseca i da ga je potrijetio ako je bio mogućnosti u potpunosti Allahu te barakata taala pokornosti i zato kada se vratimo kuranskim ajetima isto tako hadisima rasula sallallahu alejhi ve sellem odnosno kada se vratimo praksi Rasula s.a.v. Ramazanu, naćemo da šerijaski tekstovi teže da ko čoveka izazovu određenu motivaciju, odnosno da probud, probude ko njega atidet u vrijednost Ramazana, u vrijednost nagrade koja je predviđena za ibadete, odnosno da čovjek uđe u Ramazan, a on je duboko ubijeđen da je došla za njega prilika od Allaha da se posveti Allahu da nadoknadi ono što je bilo prije Ramazana da je to privilika, da iskreno se boka i suoma gospodaru, da zatraži onega Gospoda da da, da traži onega oprosta. I koliko čovjek uspije to u sebe izgraditi, u tolikoj meri će biti njegov odnos pozitivan i negativan prema namazanu. Odnosno ako čovjek, odnosno osoba, da to bilo muškarac žena, ne uspije sebe motivisati za namazan, Neće moći da učini ono što se traži od njega. Biće mu težak Ramazan, bit mu teško ostavljanje hrani, bit mu teško udjeljavanje od supruge i sl. tome. Nema sumnje da post ima svoju težinu. Isto tako da noć u kojoj se provodi čovjek u Ibadetu, da to je bio teravija, dato bilo noćini namaz, da ima svoju težinu. Međutim, ne govori se o toj težini, Ve se govori o težini kada čovjek to nađe u svom srcu. Da čeka da provede post što prija da se završi, da ima teraviju što prija završi, da ne učestio noć na namazu i slično tome. I zato mi, znači, nalazimo, kako sam spomenuo, mnogo kuranske ajeta o tome govori, isto tako Adisa, znači, da postiče mu, muslimana. Pa kaže Resus al-Allahu al-Ihi wa s-A'na onaj koji provede Ramazan vjerovajući u njega, odnosno vjerovajući u njegovu važnost, u njegovu ogromnost, vjerovajući da je to prilika za njega, da, da je to mjesec i badeta i isto tako nadajući se nagradi od Allaha džele جل dželalu, odnosno da iskreno samo Allahu tabaraka ta v.t. na njega samo iskreno Božava kaže oprostit ćemo Allahu tabaraka ta v.t. ono što je prethodilo, ove se misli na mali grijehe, za velike grijehe potrebno da čovjek se boga je Allahu tabaraka ta v.t. Isto teko, znači, u tom kontekstu, a to je motivacije, da Resul Salah 7 ima praksu da svoje drugove obještava, pa kaže doslova me Mubarak mjesec Ramazan u kojem je Allah Đešanoma propisao post. <kuh> ne se ovdje da Resul Salah 7 želi da obavisi svoje drugove, da kaže dolazi vam mjesec Ramazan. Oni su znali, znali da dolazi mjesec Ramazan. Jesu, znali posle koji mjeseca dolazi sljedeći mjesec. Ne, nego se želi motivisati čovjek. Želi da se pripremi za taj mjesec. I kaže se isto tako njegov osobina da on mu barek. I kaže Resul Sao za Allah džele džaljava u njemu je propisao post. I isto tako se kaže šehru Ramadana ledi uzile fihil Kur'ana. I mjesec Ramazan je mjesec u kojem je pošla objava Kur'ana u njemu je se objavljio Kur'an. Što znači da u mjesec Kur'ana Izao tako, Resun salallahu alaihi veselam kaže da postoji onaj koji poziva svaki dan, o ti koji želiš dobro, približi se, a ti koji želiš zlo, udali se. Pa Resun salallahu alaihi veselam slikovito želi da mu triviše svoje drugo Ramazan, pa kaže da se ispinio na mimbe pa je puta, amin, amin, amin. I naravno da su ga pitali nego drugo, zašto si to rekao? I danas da kažemo, kad bi mi prisustovali hudbi, džumi, i kad bi vidjeli mama da se ispinje, kaže, amin, amin, amin, zasigurno mi se opitali, zašto? Zašto? Je to nije ono Odnosno, zašto Resusa, amina, odnosno, zašto, moli Allah, tebara, kada se usluša određena dova. Pa je mi rekao, Resusa, došao me džibli pa me obavijestio da onaj kod koga budu živeli dva roditeli, roditelj, i zbog njihara one ne zasluži čemneti Allahu oprost, neka bude udaljen od Allahove milosti, od njegov zadovoljstva, pa kao se rekao, amin. I Isus tako rekao da me je Čibri rekao, i onaj kod koga se ti spomeniš i, doneseš, i onaj donese na mene salavat, neka bude udaljen, pa rekao, Resus se nas rekao, amin, i rekao je, neka propane onaj koji doživi Ramazan, međutim, u njemu se ne oprosti. U njemu ne doživi oproste oprost, odnosno znači, njemu se ne oprosti. Znači, svi ti kuranski ajati i isto tako hadisi ne znači, želi da motivišu mu'mina. Da uđe u Ramazan, a on je motivisan. Samo gleda koji to ima i badet, da ga on može učiniti. Ono što da tuguje za određeni badatom a ga je prošao, a on ga nije učinio. Je li mjesec Ramazan to rad oni običajni ibade je ta, ima i badati koji su samo suočeni za njega. Kao što je Ramazan, kao što je Itika, kao što je Toravija, kao što je akşam i noćni namaz, i so sada kao Fitr i sličnom tome. Nema ti ibadeta mimo Ramazana. Jo da se mu mi boji Aha, proće me post, proće me, isto tako je tekav, proće me noćni namaz, proće namaz teravija, proće to da ja dadim sadaku, proće me to, a ja nisam učestovo da se određe musliman iftari, nači da čovjek samo dodam u jednu hormonu, da da česu vode, ako bode ima nagradu. Boji se toga, znači u tome on živi. Boji se, znači, da u jednom danu nije pročio šta kurhana. Boji se da nije oborio svoj pogled. Boji se da, da li je njegov post bio istinski. Znači, tako muslima treba živjeti u Ramazanu. Jer je Ibn Abbas opisao Resula Sallahu alaihi wa sallam, kaže, Resul Sallahu alaihi wa sallam je bio najdraž osoba. Nema nikoga da je bio da režljivo da su suba sallallahu alejhi vesel. E su pisali da je on davao kao osoba koja se ne boji siromaštva. Međutim kaže njegova ta da dolazila je do izdržaja, odnosno dostižala bi vrhunac u Ramazanu. Kada kada bi sreća sretao Džibrila alejsana koji je sa njim izučavao Kur'an I kaže, Resul sallallahu alayhi ve sallam bio bi u svojoj dobročinstvu bolji od vjetrova koji se izasalju kao milost Allah te baraka ve ta'ala. Jer vjetrovi dolaze kao nagoveštači, dolazka kiše koja je rahmet za umet Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Međutim, Resul sallallahu alayhi wa sallam je bio po pitanju dobra, po pitanju drežljivosti, bio je bolji od tih vjetrova. I vidite kako Ibn -i Abans povezao između Kur'ana i između tareškivosti. Znači kada je dolazila da reživo s rasulasa sa sam do izražaja, onda kada bi sreo Džibrila i kada bi zučavao sa njim Kur'an. I zato, tamo vam što znači treba čovjek da zamisli da kaže onako slikovito da je Ramazan kod nas gost. I to vrlo važan gost koji zaslužuje svaki vid ovažavanja. I isto da tako kažemo, da imamo objeđenje da taj gost dolazi od Allaha Tebara na Kavetana. Znači dolazi i Koran, i isto tako sunet Rasulullah Sallam, i isto tako njegova praksta, postiče da se taj gost ugosti. Danas kada nam došlo, došao određeni gost koji ima određeno mjesto u društvu. Mi bi se potrudili da mu sve serviramo. Čak bi možda otišli i u obližnju prodavnicu i zadužili se, samo je važno da se spase obraz kako da čovjek dođe kod nas mi mu nismo izmijeli hranu, nismo izmijeli mu e, isto tako e, piće, nismo ga dočekali na vratima, nismo ga posadili na mjesto koje on zaslužuje, to je bio za nas sramota. A dođe taj gost koji je jedan put dođe u godini dana, ne dolazi više puta i bude kod nas određeno vrijeme. Dakle, 29 dana Isto tako da kažemo ali bude 30 dana, zavisno od mlađaka. I on sa sebom dolazi i više donosi nama nego što mi njemu možemo da da, da, da, da, da njemu. Dođe ti gost, sad se bom donio priliku za oprost Allah, te Vara, Dođe sa njim post, dođe sa njim namaz, taravja, načini namaz, dođe sa njim da možeš iftariti čoveka, da možeš da sad, znači on donio sa sebom I onda se čovjek ponaša nehajno. Može taj gost, pa iza vrata nije problem. I onda ne do Allah obistine se u njemu reči Resulat sallahu alaihi wa sallam a to je da bude udaljen i da bude propao onaj koji doživi Ramazana, ne bude mu oprošteno. Jer kada kaže tako Resursal Allahovi 7. islam svučajnjaci, kaže to se može razumijeti dvije stvari. Da je to konstatacija, da Resursal Allahovi 7. konstatuje da taj propao, da će taj biti nesretnik, da će da biti udaljen od Allahove milosti, od njegovo zadovoljstvo, od njegovo dženeta, onaj koji doživi Ramazan, a nije ga proveo kako treba. To je konstatacija. Znači, tako će se desiti. I mora da se obistini ono što je objama. Jer je to govor Resula s.a.v. odnosno, to je govor Allaha tebara kvetana jer on to dostavlja u gospodara. Ili je to opak dova od Resula s.a.v. proti take jedne osobe u kojim se kaže neka. Znači, dova. Neka propani. Neka bude udaljen onaj koji doživi Ramazan a njemu ne bude oprošteno i vidimo da je Resusa, sallam, na domu Džibrila, kod i tako čovjeka molio. I zato, draga moja ne bi smetalo da se čovjek sad već priprema, ako se nismo pripremili za Ramazan. Da sebi sravi plan, šta će raditi u Ramazanu. A ne to bude zbrna na dolu, kad dođe, vidit ćemo, inšalama, bit će, ne, nema potrebi. Napravi sebi razpore, šta smijeta? Uzmi Korana, toliko je toliko, tad ću čitati, tad ću spavat, trebaš i spavat, ali da jako bode to spavanje, bude i badet, da imaš iskrenije, da se pripremaš za djuge i badete. Aha, danas ću pokušat da pomognem toj poroci, pokušat da to čoveka omrsim, ne moždaš ga sada omrsiti da svaki puta bude oca, ja to ne mogu. To nije ovo što Čak sa čašom vode, ako boda ti ćeš I mati nagado postača a njemu se nećeo nagrada, on mati nagrada. Ja ću u onom Ramazanu učiniti to i to. Učiću Kur'an tako i tako. Ako boda ni jedna tarava, a ne može proći. Da li to bilo u džematu isa i sa imamu do kone završi, reko reso osam onaj koji bude kanjao imamu sve dok one završi, bićem upisan kao da klao noćni namaz. Namaze moram da se popravi, mora da budem u džematu, moram da udijelim sadaku. Koliko ima, toliko će čovjek dati. Ako ima pomarku, ako ima marku, da to da ne jer se gleda ihlas u tome, ne gleda se da kaj ta tolika količina, iako ona isto tako potreba. Da čovjek ima plan, u ovom Ramazanu trebao bi da ostvarim to i to i to, I da na kraju izvrši samo obračun samog sebe pri Karamazova. Ha, to sam radio, Aha, mla, dobre, moglo je možda biti bolje. Ovde sam ovde sam zakazao. I to treba mi se đedesi ako me Allah tva rakva tala, poživi u sledećem Ramazanu, u sledećem 10. Ovde moglo biti bolji. I isto tako da čovjek opravda ono što me Allah jelecelahu da ve je emanet a to je njegova kuća, ali on je pastir. Da vidi kako će biti stanje njegove supruge, kako će biti njegovi djeci, da se osjeti ta atmosfera Ramazana u kući, ne smjeta da bude halka Korana. Ne smjeta da se natječu učenju Korana, pa ne smjeta da bude određene nagrade za one koji budu čestiti. Što smjeta da uključiš i svoje djetovi ptaru, uči kako. Jer vam kada, šta smije tada napraviš djeci, da im objasniš šta je vrijednost Ramazana, odnosno, šta je vrijednost, da se čovjek tvojim sebebom omrsi, da učestuju i oni s tobom, gde sine stavi to, odnesi tom komši to, gde ti odnesi tamo do te nene koja nema hrane, da i on osjeća Ramazan, Da jeno dijete koji šerijaski nije dužan da posti, neka posti. Pa kao što kažu naši star naši imaju ne razvizi. Naši imaju do podne od podne, pa ćete viditi kako se djeca raduju. Zar niste vidjeli kad dođe Ramazan, on je prvi. Ja hoću da jedem. Ne ali se pusti ga. Nemoj da ga što se ti nisi postio, te, pusti ga. Da se osjeti ta atmosfera Ramazana u kući da onesi ti sada katolfitri do te i te osobe. Zato, drago, vam znači poruka nama svima je da se ovaj mubarak mjesec iskoristi na najbolji mogući način jer, alhamdulillah, ima toliko vrata s kojim čovjek može ući do vrata rajana. Možda, neko nije jaki po pitanju namaza, ne može stojati, pogotovo kad se iftari malo teže, Zato možeš sadaku. Zato se možeš potrudit po pitanju iftara. Meni baš Kur'an mogu učiti, ali kad postim nisam baš. E, eh, fino kad se iftariš, onda uzmi Kur'an, pa to na nadokadim. Znači, toliko je vrata, toliko je dobra u mjesecu Ramazanu. I čovjek prvenstveno jeste obaveza da se brine za sebe, da se brine za svoju su. Međutim, treba da podijeli ono što me Allah tevara, kada je ta'ala dao. Da to bilo od znanja? Da to bilo izmerika? Sa drugim muslimanima? Posavjetuj ga. Usmjeri ga. Ne zna možda čovjek treba kako treba da posti. Jer ima ljudi, ako je mu se omakao sehor, on čitav da ne posti. Pojasni to. A se možda desi da se od džunupio na bilo koji naš pojasni kako se posti kušaj možda da nekoga čovjeka podučiš Kur'anu, odnosno, ili ga poduči, uči prevod Kur'ana. Dani mu određeni letak. Dani možda hormu ili datulu koju ti imaš ko sebe i možda će imati viška, a dok je to njima da kažemo neka hedija koja se ne može opisati, ne može, ne, ne, ne, ne, ne može da dođe do toga. Dani mu B6 pa išala, kad završu i dođem opet, pa će ti doći. Zato znači obaveza raču, da se potudimo u ovom Ramazanu, kako na našem privatnom nivou, isto tako na nivou porodice, ali isto tako na nivou džamata, da ljudi vide da smo mi ako boda istinski postači, da postimo kako te postoje Rasul sallallahu alaihi wa -e sallam, da su ob istine riječi M'njambansa, kako je rekord za Rasula sallallahu alaihi wa -e sallam, ako boda obistio nama, A to je da ta darežništvo koja u svemu u svakom čovjeku ima i taj khajiriyet odnosno dobrota u koje ima u svakom muslimanu čime rekao Šehanet i klanja niješao iz vjere ima onjemu khajir rekao Resulullah sal sallallahu alajhi tako da je jak mu'min a ako se misli u imanu da je bolji i draži Allahu ješa kaže ali ovsima ima khair ima khaira i on ustabom muslimanu i on dobrom I zato treba taj, taj, taj hajrijed, to dobro, to velika dužnost da dođi do izražaja, do svog nekog vrhunca u ruskom smislu, da dođi u mjesecu Ramazana. A ne da to dragi gost dođi, da prođi kao da se ništa nije desilo. Odnosno, svaki puta Ramazan kon čoveka mora biti drugačiji. Mora onda osvisli sebi kako da ga oživi, kako da ga obnovi, a ne da se to desi da to bude jedna rutina. Takav je bio, to tako se radi, došao, ošao, prošao, ne. Čovjek mora da o svojih prethodni Ramazana uzme povuke poruke i da to pokuša da osmisli I alhamdulat znači ima toliko tih ideja, ima toliko te literature, ima toliko predavanja, samo treba je teba sjesti, treba je ono razmišljati, treba zapisati i na kraju, koliko god pričali, neće se moći prezentirati Ramazan. Jer onda kajemo uzvišenijon od toga, izdav tako, koliko god mi pričali, a ne bude prakse i rada o Ramazanu, mi nećemo osjetiti slasti imana. Niti slast Ramazana, niti slast posta, niti slast noćinu Ramazana terabiju. Sad koliko god mi sjedli ovdje govori, vrijednost toga je dobro u redu, međutim mi ne postimo istiski. Mi ne udjelujemo, mi nekada imamo Ramaza, ne može doći ta slast. Ne može. Koliko god pričali, koliko god to čitali, međutim mora biti praksa. I će da kažem u odiništvenim učima, praksa će sigurno dati više plodova nego čitanja. Sjedim ja i sad čitam, aha, kako bi da ja to osjetim slavastog imana, odnosno posta, kako da su objistini, u meni liče su osav, da posta, da će dvije radosti, a to je prilikom posta, kad sedem je lahta, baraka, vetala, znači kako da se to radim prilikom posta. To će moći kada bude čovjek praticiruo. Nekaj im ja sad sad to prakticirao, pa to kod mene ima, pa sad ja vam to govorim. To govorim su rekli sami čegnjaci. Hoćemo da osjestimo tu radost, hajde da istinski postivimo. Hoćemo da osjestimo slaz namaza, hajde da istinski klanjamo. Da osmislimo malo, da vidim šta će imam danas učiti, pa da pročitam bosanski jezik, pa da znam šta je. Pa ne mora imam. Ni proučiti toliko da kajemo Kur'an, nekako mu učiti dva ajeta, koje mi razumijemo, poneh malo ponavljam. Pa ćemo vidjeti i tako to, to djeluje i vidjet ćemo onda kako mi izađemo iz imana. A vala Allahu dželješanu iman se obnovio, namaz se popraviju, odnos prema Kur'anu se popravio i slično tome. Nači praksa, odnosno ono što su rekli ehl-i sunat ređamat, Kako je kod nas znači, definicija imana, a to je da mora biti ubjeđenje duboko u srcu, da to se mora čitavati jezikom i da se to mora podvrditi dijelima, odnosno iman kod Ehlisuneta veđamata se uvećava sa pokornošću, a on se smanji, odnosno slabi i sa nepokornošću. To je znači treba praticirati, treba vidjeti kakav je bio Resul sallallahu alaihi wa sallam i samo Iako boda, onda će doći rezultati, i boda, onda će Ramazan biti drugačiji. Molim na Atabara Kavetana, da nas proživi do mjeseca Ramazana, i isto tako da nas proživi u njemu, kao mine, mine istinske njegove vjernike, i da nam olakša one ibadete koji se nalazi u njemu, I isto tako da to učinimo iskreno radi njegovog, lica, da to bude iskreno radijallaha tabaraka vata'ala iso tako da izađemo iz ovo mjesece Ramazana a mi miso bolje u našem imanu, bolje u našem Kuranu, našem postu i Allah je je qadir da to sve znači učini a kulu kavi lihada va astakolle velakum fa astakolle inneho gaforu rahim Ramadhan Welcome home